Він вмостився на найближчій лавці і впевнено всадовив Олю собі на коліна. «То розповідає, що тобі відомо про цього Іллю?» Сперечатися в обіймах такого красення не хотілося, то Жоля тільки промимрила. Він не міг цього зробити. Жана казала, що він обожнював її. Вони розсталися через його ревнощі чи щось таке, але, як я розуміла, він завжди її кохав. І потім, нащо йому це робити? Він не мав жодних мотивів. Навпаки, лля допомагав нам, точніше, Жанні. Він добував для нас інформацію, обіцяв допомогти, коли ми остаточно вийдемо на убивцю та витрясти з нього наші гроші. Я не хочу вірити в те, що Жанна намагався вбити чоловік, з яким вона прожила кілька років, який запевняв її у вічному коханні. Ну нехай так, моя ідеалістко, може цей напад взагалі не пов'язаний з вашими пошуками. Хай там яка, я захопився вашою грою. Давай завтра з'їздимо на дачу, Подивимось ще раз, може щось придумаємо. Та на що там дивитися, ми з Жанною вже все обшукали, нема там нічого цікавого. «У вас суто жіночий погляд на речі, а я хочу відтворити події того вечора, аби збагнути психологію людини, яка це скоїла. І для цього мені потрібно самому оглянути дім та ділянку». До того ж, Макс відкинув сигарету і запустив руку їй під светер. «Невже тобі, кицю, не хотілося б побути зі мною?» Можна влаштувати пікнічок, взяти м'яса, вина. Ти не проти? Він провів прохолодною рукою по її розпашилому тілу, і Оля відчула, що згодна на все. В мене Катерина, в тебе мати дихає в стінку і слухається в кожний звук. Сподіваюсь, там є ліжко, чи принаймні щось віддалено схоже на райські кущі. Там тільки ліжко та кущі й лишилися. То домовились? Я заїду о десятій. Заскочимо на базар. Макс збуджено притислий до себе. Йоля почулася найщасливішою жінкою у світі. А сьогодні я тебе відпускаю. Відвезу зараз додому і з нетерпінням чекатиму завтрашнього дня. Я теж чекатиму. Вона обсмикнула светр і рушила за Максом ловити машину. Вона дістала весь свій арсенал косметики і без особливого натхнення заходилася робити свою вроду бездоганною. Обличчя, яке дивилося з дзеркала, не викликало в неї захвату. Звичайна дівка – яка турвала собі шлях у житті своїм тілом, але тепер усе мало змінитися. Ах, ясик, ясик. Спочатку вона шалено кохала його, потім майже ненавиділа. А коли ясика вбили, раптом усвідомила, що він був не такий вже й поганий. Дівчатам провінціалкам які розраховують тільки на свою зовнішність, трапляються значно гірші варіанти. Як, наприклад, її новий спонсор, котрого вона підчепила в клубі невдовзі після Ясикової смерті. Після того, як Ясика вбили, стосунки з Максом зіпсувалися. Вона не могла йому простити, що він завадив їй гідно виплатитися з того хворобливого, принизлого кохання, назавжди залишивши в ній відчуття власної продажності та вбивши усіляку самоповагу. Її любий братик, якого вона колись просто обожнювала, заглядаючи йому в рота, ловлячи кожне його слово і цінуючи за те, що він дбав про неї після смерті батьків, її братик, який сам тлумачував їй, яка вона особлива, яка красуня і розумниця, вчив, що вона не повинна стати звичайною дешевинкою, яка готова віддатися першому ліпшому за норкову шубу чи тачку. Її братик таки впевнений у власних силах,